Du lyssnar till poddversionen av Naturmorgon i Sveriges Radio P1. När snön ligger som ett fluffigt täcke så lyfts lagret lite grann av ris och andra växter. Och så blir det ett litet men väldigt uppskattat utrymme där under att leva i. Sorkar och andra smådjur kan slippa undan vindar och snöfall och rovdjur också. Naturmorgon ska vara ute i vinterlandskapet den här morgonen. Spana efter älgens middagsrester och hermelinens framfart. Ja, god morgon. Välkomna till Naturmorgon. Jag heter Jenny Bärnsson Djurvall. Vi ska till snasen och till vinden, till pårid och Serengeti och hit till Småland. Ja, hit av våren kommit rent meteorologiskt i alla fall. Vinterjäcken blommar och det är barmark och prick vindstilla. Fältreporter Joakim Lindvall finns i Jämtlandsfjällen vid Sumarin, Onsjön. Storulvån Ja, där någonstans Och låter inte ett dugg vindstilla Faktiskt, Joakim Lindvall Hej! God morgon, god morgon Jenny Nej, det är väl ungefär allt det som du beskrev som Inte är här ja. Alltså, våren har inte kommit hit Det är inte vindstilla Nej Det blommar ingenting Nej. Var, var, du, jag satte dig på en ungefärlig karta där Men vill du vara lite mer precis? Ja, men... Eh... Alltså de som besöker, brukar besöka fjällen har säkert passerat just precis där jag står. För jag står på den väg som leder in i själva om man säger till Storulvån där många av de här lederna ute i fjällen utgår från. Och jag står, precis som du faktiskt sa, inte alls långt ifrån det fjället som heter Storsnasund som är ett mäktigt fjäll. På jag tror 1500 meter ungefär och det är om jag blickar åt väster och blickar, jag vänder mig om och blickar österut så ser jag den här stora Ånsjön då, som en stor fin fjällsjö och faktiskt när jag tittar åt det hållet så ser jag också att solen börjar stiga upp det är liksom en röd kant över fjällen på östra sidan alltså Årskutan Bunnefjällen och... Nej, det är riktigt fint, men oh. det är lite blåsigt ja, är sjön, är den vit eller svart? den är spegelblank är den? med is ja. på? Det är is ja, Men är ingen det. snö? Ingen snö, nej. Wow, har du provat eh. detta? Ja, det har jag gjort. Jag, har, jag tog faktiskt på mig skridskorna häromdagen. Eh, en lika blåsig dag som den här. Det var, man fick väldigt bra fart åt ena hållet, inte lika bra <laughs> det, Jag känner ändå, det låter väldigt häftigt så här, direktsändning i, i fjällblåsten. Så. Men eh, är det inte lite farligt också? Alltså att något, det kan blåsa ner grejer på dig och... Nej, jag tror faktiskt inte det. Det är ju nästan inga träd där jag befinner mig. Nej, det är så kallt fjället. Men nej, det blåser. Alltså, det, ja, det blåser en hel del. Men det har faktiskt blåst mer igår när vi var ute här. Då, då blåser det väldigt mycket. Men jag skulle tro, SMHI hade någon prognos att det skulle vara ungefär 10 meter per sekund. Jag tror att det ligger där någonstans. Okej. Okay. Så det... det är, är överkomligt. Ja. Jag, jag tror att vi presenterar lite vidare senare vad du ska göra och sådär. Men eh, håll i det en liten stund så ska jag bara berätta lite mer om eh, vad vi mer ska bjuda på i programmet. Ja, gör det. För vi ska också ta upp en sjukdom som drabbar träd. Askskottsjukan har ju spritts i de senaste åren. Vad är det för sjukdom och hur dödlig är den? Fåglar. De börjar markera sina rivir så här års naturen fylls av visslingar och rop om man kan höra dem i, i, i vinden. Vi ska med starten av veckan repetera en del fågelläten och först ut är Pärlugglan. Men det blir först lite senare i programmet i vår andra timme. Och så blir det en tur i snön tillsammans med ett gäng studenter från Umeå och deras lärare när de tittar på gnagna, gnagda rönnar, spillning från olika djur och fotspår. Man ser att det är ett måldjur eftersom den har hoppat tassarna 2-2-2-2 Om man tänker sig att den mäter ungefär avstånden. Den springer inte i trav. Tass om tass som rävar gör, och så, katter och sånt. Utan de hoppar på stut, studs, Och, stuts, stuts, stuts. och eh, då kan man ju konstatera att det här är ett morddjur. Morddjursfötter, mm -hmm. äldgnag och annat i ett reportage från Vinden strax efter sju. Man får gärna höra av sig till oss. Evert i Hörby skrev till Naturmorgon snabel det är vår i luften, isen är snart ett minneblått på fiskedammarna i Bjävröd. Forsen, skummarion, toffsvipa och stara har anlänt, sånglarka, sädesäla och tranor har också kommit. Och angående stara och sädesäla har jag sett dem alla vintermånaderna så det är en del övervintrare. Även trana har setts i vinter. Man kan hör av sig till den mejladressen, gör gärna det. Man kan också smsa 722.50, kanske lättare i sängen. Att bara skriva in P1, mellanslag, natur, mellanslag och sen det man har på hjärtat. Jag tror att vi hoppar tillbaka till eh, Storsnasen. Eller i alla fall vägen upp mot denna eh, fjällkedja egentligen Och fältreporter Joakim Lindvall som jag har med sig, Lisa Öberg som är... Både biolog och fotograf och väldigt hemtam i de här trakterna. Ja, men det är hon. Lisa, hon hittar nog överallt på fjället. God morgon, Lisa. Vi försöker hitta lite ler här på, på fjället, för det blåser en del. Det blåser ganska mycket. Mm. Men här nere är det ju lite lugnare än där du var nyss, där ja. vi var nyss. Ja. ja, vi har gått ner till en liten fjällbjörkskog här. Då. Ehm. Mm. Mår du bra? Alldeles utmärkt. Ja. du? <laughs> inte, än. Nej, inte än. Nej då, jag klarar mig nog. <laughs> ja. Jenny sa här, Nej. du är ju biolog och fotograf, men om man ska precisera så är du ju faktiskt också fjällekolog och jag skulle också mm. säga fjällfotograf. Det mesta i ditt liv kretsar kring fjäll. Ja, så är det. <laughs> Fjällen är mitt liv. Det är här jag ska vara. <laughs> <laughs> här känner du dig hemma. Ja. Mm. Och det vi, vi ska göra den här morgonen, det är helt enkelt, vi eh, ska måla upp fyra vinterbilder av, av fjällvärlden här då, i Jämtlandsfjällen. Eh, det första du egentligen vill åka till, som jag vet att du är väldigt förtjust i, det är ju fossen som vi faktiskt ja, kan ana lite längre bort, alltså Handelsfossen. Eh, men dit kommer vi faktiskt inte rent tekniskt, men du och jag var ju där bara här om dagen. Och spela dit ett avsnitt. Vi kan lyssna på hur det år. Ja Lisa, nu har vi tagit oss till Handelsfossen. Nedre fossen kallas den va? Ja det stämmer. Det är nedre där här ja. Mm. Mm. Och det är ju precis som man hör här i bakgrunden då. Eh, trots att det är mitt i vintern och att det är mycket is så fossar ju vattnet fritt i en, liksom en fåra i mitten här. Ja det stämmer. Den har gått upp nu de senaste veckorna kan man säga. Mer och mer har det varit tö, ganska mycket tua väder. Den har nog inte varit helt igen frusen i vinter tror jag. Men betydligt mer is än så här har det varit. Och nu står vi ju som sagt i nedkanten. Och Vad kan det vara upp? Det kan väl vara en 75 meter upp till liksom själva nacken av, av fossen om man säger. Ja, det är ungefär så. Ja. Och som är hängd rån över där. Ja, ja, precis. Ja. Och hit ville du gärna gå, eller hur? Ja, här är väldigt häftigt, nästan alla årstider kan man säga. Och nu på vintern är den här isen så otroligt vacker. De här isformationerna som bildas. Dels är det ju nya, nyfrusna istappar så att säga. Och sen är det den här lite äldre isen som är alldeles grönblå, så där glaciärblå kan man säga. Ja. Och i mitten där ser du så här. Och ska vi säga nästan kuddar av is. Precis det är alldeles bulligt ja, om man är... säger av, av isen där i mitten av vattnet det går som en, en, ja, en liten tunga i mitten där. Men du, om du nu liksom om du skulle fotografera här då, för det första, vad, vad skulle du vad skulle du välja för utsnitt? Skulle du ta över hela forsen här eller vad, vad skulle du välja för någon, för någon del? Eh, hade jag haft ett annat objektiv så hade jag tagit eh, hela forsen först. Men nu har jag eh, 50 mm så nu koncentrerar jag mig på den här nedre delen här. Ja. Eh, med det här. Där är mest öppet vatten. Ja, den del som är närmast oss. Ja. Eh, och där är också eh, den här gröna grönskimrande isen tydligast. Ja. Och så de här kuddarna i, i mitten. Så, så det här är den bild jag har valt att Idag. Om vi skulle måla upp nu, då, om vi tänker oss att vi målar upp som en pasparto, eller en fyrkant, eller en kvadrat här nu. Då. Mm. Eh, vad skulle du tänka dig om du börjar ovanifrån och, och sedan måla upp den här kvadraten? Vad har du den någonstans? Eh, då har i kanten av, av bilden hamnar den här brun, bruna, bruna klippan, men en del av den kommer med. Ett stort eh, stenblock kan ja, man säga. Som är i dagen. Ja. Det är delvis isat men inte riktigt hela. Mm. Och sen över kanten går ovanför det är som en ja, du skulle nästan kunna säga en is isnacka. Det är en tydlig avgränsning där uppe med två lite större ispartier. Så det blir den övre övre avgränsningen. Ja. Och sen går den över till andra sidan förstås. Och så blir det ett högra marginalen kanten då, hamnar nere där forsen når ner till lugnvattnet här nedanför. Precis, och där är det ju öppet vatten om man säger. Där är det öppet vatten ja. Ja. precis. Så där har vi den. Det blir en kvadratisk, <coughs> kvadratisk bild som jag har målat upp idag. Ja, och sen så går den upp återigen till det här stenblocket ja, alltså. Ja, precis. ja. Så då har vi, alltså precis, från stenblocket och så rakt över och så i mitten här har vi det fossande vattnet. Mm. På det viset har vi också lite olika färgnyanser med den här eh, nakna, delvis nakna klippan så skiftar ju lite gulbrunt också bitvis. Så det blir en fin kontrast till till eh, den vita och den blå isen. Det blir ju en ganska kall bild, alltså nu ja. är det is vi isvara fas men jag tänker också <laughs> rent färgmässigt så blir det den blir ganska kall. Den blir ganska kall men då hjälper den här klippan till lite grann med det här gul brun grå. Det gulbruna är ju det som är det varma i ja. den här bilden. Ja. Gillar du att få fotografiera is överhuvudtaget? Ja det gör jag. Jag tycker det är jättehäftigt. Vad är det är så häftigt med det? Ja jag tror jag är väldigt förtjust i färgen. Det är en sak. Och sen att den är så dynamisk. Den ändrar ju utseende väldigt ofta. Även om man går till samma plats så kan den ändra utseende. Allt eftersom Temperaturen växlar och nederbör den. Ja, ja. Isen kan slipas av vinden och, och eh, om det blåser, driver snö så får man andra effekter när isen blir eh, delvis snötäckt. Ja. Men du sa färgen. vad Tänker du tänker du då de här lite kalla färgerna eller vad, vad är det du liksom gillar med färg? Ja, så. Jag gillar den där brågröna färgen och den där glaciärfärgen. Jag gör bara det. Den tilltalar mig helt enkelt. Ja. Jag tycker den är, den är vacker. Estetiskt tilltalande. Det kanske är något ursprungligt i det och Glaciärer och istider. Och... Ja, det kan vara så. Ja. Ska vi ta en bild så vi, som vi kan lägga ut på hemsidan Absolut. så man får se hur den ser Absolut. ut? Absolut. Ja. Ja så där lät det Lisa häromdagen när vi var nere vid, vid Handelsfossen. Eh, is är något du gillar att fotografera? Ja det gör jag. Mm. <laughs> ja det var som du beskrev där, den, den liksom är ständigt i förändring, eh, isen. Mm. Mm. Mm. Ja så är det, precis som snön och naturen ja. i övrigt men isen ser man väldigt tydligt på. Mm. Mm. Och det här är ju bilder som vi sen kommer lägga upp på våra hemsida så man kan gå in och titta. Det kommer en lyssnafråga här medans det här inslaget gick om kan man fiska forell eller kan man fiska i sånt här öppet rinnande vatten nu på, på vintern vet du det Lisa? Jag tror inte det är någon idé att fiska där. Om man inte... är mer fisk ute i sjön då kan, där kan man isfiska. Mm. Ja, de går inte upp nu när det är under vintern är i rinnande vatten. Det är nog ingen, ingen idé att prova nu. Okej, <laughs> okay. ja, då vet vi det. Ha, ja, men du, vi står väl kvar här och det är ju ganska behagligt faktiskt i den här lilla fjällbjörkskogen. Så, så kommer vi tillbaka om en stund. Mm, vad har ni för plan för nästa bild? <clears throat> ja, vad har vi för plan Lisa? Vi pratar om att försöka ta en vybild va? Ja, det ska ja, vi ja. Soluppgången mm. är på G va? Soluppgången är på gång så antingen mot solen där då, mm. eller om den hinner koppa tillräckligt så att den här, det här stora fina fjällets nasen hinner bli solbelysta. Mm. Vi, vi får se lite. Ja okej okay. mm. men då hörs vi strax Jocke ja. Lindvall och eh, Lisa Öberg alltså eh, i Handöltrakten i Jämtlandsfjällen. Ja, i p är det här och i slutet av varje program har vi en tävlingsfråga och förra veckan så lät den så här. Det här är en gräsätare som helst tillbringar dagarna i vatten men trots det är en usel simmare. Den är en bjässe, kan bli fem meter lång och väga över fyra ton. Det ser lite barnslut med sina enorma tänder, snäll och klumpig men är både farlig och snabb. Och trots sitt namn är den närmare släkt med valarna än den här. Mm. Det där var ju en häst. Vi sökte... En flodhäst och den låter mer så här. Mm. Flodhäst var alltså rätt svar. Och vi har en termos som första pris och den här veckan skickar vi den till Britta Herbertsson i Lindesberg. Vilka vårljud va? Trana. Och talj också i ljuvkombination för att hylla Britta Herbertsson. Henrik Salin också har fått ta del av Tramfamfaren. Han finns på Lidinge och han får våran tygkasse. Och Uno Järn i Axvall, han vinner Naturmorgons tygmärke. Vi har fått jättemycket brev om flodhästar. Det är många som har upplevt flodhästar. Kristina Troedsson i Täby skriver att hon kände igen lätet från en kvällstur på Sambi. Sambesifloden i floden när hon och hennes man åkte ut i en kanot guidad av en man som var beväpnad med en pistol. Han kryssade mellan flodhästar och varnade samtidigt för att hamna mellan flodhäst och stranden. Det gick bra och vi fick se en fantastisk solnedgång innan vi kunde nå fast mark i en oskadda. Britta Post i Bollnäs hon såg ett tv-program för en tidsen som handlade om vänskap mellan olika djur och människor. En liten flodhästunge unga hade kommit ifrån sin mamma och spolats upp på en strand. Och en kvinna hade hittat ungen, född upp den på nappflaska. Och tretton år senare kom flodhästen som var en hon varje dag till stranden och fick te i en stor nappflaska. 20 liter varje dag. Ska vi se här. Vi har fler bredvid en flodhästa, ja. Kerstin Strind. Strindberg i Seleft skriver... Jag har ett par minnen av flodesten från 60-70-talet när jag arbetade i Tanzania. Vi svenska kokar alltid vårt dricksvatten ovanan som vi var vid bakteriefloran. Men det gjorde ju inte andra eh, personer. Men så fick man eh, i en högtalarbil meddelandet att alla skulle koka dricksvattnet nu. Därför att man hade hittat ett tiotal döda flordestar i den sjö eller damm som staden Tabora fick sitt vatten ifrån. Några år tidigare var vi fyra svenska som en kväll åkte ut med bil till den här dammen utanför Tabora. Under natten satt vi i vår bil för att tidigt på morgonen kunna få se och höra Fast Fastän jag är helt blind kunde jag ändå med hörseln uppfatta deras rörelse genom det öppna bilfönstret och eftersom djuren kom mycket nära. Jag kunde även förstås tydligt höra deras läten som jag inte vet om jag ska kalla rytningar, romanden eller grymtningar. Det var en stark upplevelse. Lars C. Tisell i Malmö skriver... Har blivit jagad av en flodis en gång. Mon det vill man inte ha tillbaka. Inte. <laughs> och Maggie Olin i Färjestaden skriver... Hej, nu är det väl flodisten ni letar efter. Har inte träffat på några än, men med värmen så kommer de väl. Toffsviperna och sånglarkerna är redan här nere på Öland. Ja, det här hade väl varit lite fräckt om flodrestarna kom travande <laughs> med vårvindarna. Men det gör de väl inte, fast de är ganska märkliga djur. De är ju landdjur och äter gräs 50 kilo per dygn. Men modern forskning visar att de inte alls släkt med några hästdjur utan med valar. Någonstans långt bak i tiden så utvecklade ett djur ben och det andra djuret försvann ner i havsdjupen. De finns i Afrika numera huvudsakligen söder om Sahara. Då finns två arter. Det finns dels den lilla dvärgflodhästen som lever ganska enstörigt liv. Som väger som mest 300 kilo. Det är ju ganska mycket ändå. Men det är ingenting mot den vanliga flodhästen som kan väga över 4 ton. Och bli 5 meter lång och lever i flock. Och de här sista jättebamsdjuren. Det var de Lena Näslund fick se när hon besökte Serengeti tillsammans med Världsnaturfondens Allan Karlsson. Det ligger en stor flodhäst uppe på torra land, vilket är hemskt ovanligt mitt på dem. Att de upp uppe och beta på nätter och går tillbaka i, i gryningen, så är det va. Om man tittar på en i kikan så är han också rätt så sargad, antingen anfallen av lejon eller fått mycket stryk av andra flodhästar i dammen ja, just det, det är hela sidan där som är sår som blöder han ser inte ut och bra mm. plus att han ligger exponerad i solen vilket mm. är också ett, ett tecken på att det står inte rätt till för det är därför de dagtid håller sig i, i floder och dammar och sjöar det är, och rullar sig Det ja. för att komma undan värmen och solexponeringen och när huden torkar ut också Omklant de av detta och han kommer att bli överhettad där. Han kommer inte överleva. Mm. Och då blir det byte för hiener och lejon. Starka. Han är i så dålig kondition nu så han orkar inte ens slå mörd. Man ser att han andas lite sakta men det, det är på sista värsen här verkligen. Mm. Och då tänker man den här massiva kroppen som vi såg i, i morse. Med de här flodhästarna som mm. gick från nattens bete. Ja. Ner mot vattnet. Vilken kraft det är. Och de är så smidiga på land också. Det går rasandes fort. Det är jättekropp och så som, som, som, som att en under. Va? Men de, de kan pinna på ordentligt. Nej. Vi åker. Det går. Så vi lämnar den döende bjässen. Och efter bara några hundra meter så kommer vi fram till vattendraget. Där den borde har varit så här dags på dagen. Det är en vacker plats med strömmande vatten och klipphällar. Och så liksom en djupare pool full av flodhästar. De som tittar på fod och tittat på fodhästar, de går ju på backen på flodbotten och rör sig där och kan röra sig oerhört fort. Va? Så de simmar ju inte i det egentlig bemärkelse utan vandrar omkring på botten. Och det är det som gör också att man får passa sig när man står. Tycker man tryckt på stranden medan de är i vattnet? Absolut. De kan komma som en projektil ur vattnet och attackera en. Och det ska man inte glömma. De här stigarna vi ser som leder ner hit. att ju... Sådana stigar använder ju människor när man går ner och hämtar vatten. Inte här inne i nationalparken men utanför parken. Bra stiga, breda och så vidare. Va? Och när flodhästarna är på väg tillbaka i gryningen och träffar på människor så fullkomligt mejar de ner dem. Så det är en av de farligaste djuren i Afrika. Alltså orsakar fläts döstfall. Nu är den stora tjuren här nere. Han, han knorrar lite grann. Det var någon som kom för nära. Just det, ja, för man ser ju att de ligger i grupper. Och det är alltså en tjur som håller ett område här i, i vattnet. Här är en tjur med en 7-8-10 kor. Då, eller och så är det så en annan tjur 20-30 meter bort Titta på den här flodhästen som ligger uppe på land där, med fullt med fåglar över sig. Ja. Kan vara att han har lagt upp sig på det viset för att få de här oppshackarna att plocka bort fästingar och parasiter som han har i huden. Han är ju nära ner till vattnet. Nu har de på med sådana här... Ofta är det tjurarna som markerar revir genom att här bellowing som de säger, ta på det här viset och... och när det blir mindre vatten, här är det ju rätt så bra vatten nu va, förhållandevis mycket. När det blir mindre med vatten så, så trycks ju flodhästgrupperna ihop i små pölar. Och det kan bli stenhårda strider mellan hanar, där de som biter ihjäl varandra. När flodhästarna fightas eller mäter kraftigt med varandra, tjurarna då, så går de upp och öppnar munnen. Den som har störst mun, eller gap då, så, går, så har man stora betar. Han är den som är dominant Han är och det gör de hela tiden utmanar utmana varandra. När de sen slår igen käften och en lyckas bita den andra så kan de fullkomligt bita sönder käkarna på varandra. Nu står skiter här. Ja, just det. Och, och vispar med svansen. Ja. Som värsta gräddvispar. Titta, titta, fortfarande va? Nu kryper ner igen. Och det är ett sätt som de använder när de revymarkerar på land. Då går de upp trycker upp en mot en buske Sen vispar de då ut eller lite Så vispar de ut dyngan då på busken. Här är mitt revir. Här har jag gått. Så luktar det då speciellt för olika individer. Nu vispar han lite grann på sin kompis som låg bredvid. Va? Det var inte så snällt kanske. Men... Det här att de gödslar i vattnet och vispar ut det det har ekologisk betydelse också. Flodresten går upp på land och betar gräs. och spenderar hela natten uppe på land och betar gräs. Kommer tillbaks Sprider sin dynga i floderna, så alltså göder vattnet i floden och det är oerhört viktigt för fiskfaunan. Så utan flodhästar så skulle fiskfaunan här kollapsa totalt. Det skulle bli kvar några fiska, fiskar men det är jätteviktigt för tilapierna och kattfiskarna. Och det blev tydligt i Lake Edward i Uganda för ett antal år sedan. Rebellerna i området jagade flodhästarna både för köttet och för betarna som precis som elefanternas älfenben går att sälja för rätt mycket pengar. Vi lät räkna de flodhästarna någon gång innan sista kriget i östra Kongo. Och det fanns det runt 30, drygt 30 000 flodhästar. Och ett enormt fiske som var jätteviktigt för lokalbefolkningen. Idag pratar man om stans mellan 300 och 500 flodhästar finns kvar. Och fisket då som var blomstrande och väldigt viktigt för den, den lokala ekonomin har totalt kollapsat. Så den ekologiska funktionen, går upp och betat ner till sjön och gödsla fiskarna fiskerna lever gott utav det- den har kollapsat där. Man ser också hur de kan lägga hela kroppen under. Det enda som sticker upp är nässporrarna och ögonen. En del ligger lite mer med kroppen ovanför. Men ja. det är nässporrarna och ögonen. Va? Så man har lite koll på sin omgivning och man kan andas. Men sen rätt vad det är så försvinner de. Nu börjar en, bli, en annan här börja gödsla nu och sprida det. Det sprättar ordentligt. Oj, oj, oj, oj jag Det ju <laughs> säkert 5-6 meter. Ja. Ja. Det luktar det gödselstad igen. Ja. ja, nu gapar han riktigt stort. Uff. Och så försvinner han helt ja. under vattnet. Ja, där lämnar vi Lena Näslund och Allan Karlsson som jobbar för Världsnaturfonden vid en av nationalparkens Serengetis flodhästpoler. Vi fick ett brev från Arne Andersson i Nyköping. Han hade skickat med ett fint foto också och några rader. Han hade lyssnat på ett av våra vekterier där vi lite kort pratat om olika färger på huggormar. Märkligt nog nämndes inte den blå färgfasen, skriver Arne. Den förekommer sällsynt nog för att imponera på de mest erfarna herpetologer. Själv har jag endast sett två exemplar- och så har han då skickat med den här fina bilden, den har vi lagt upp på hemsidan om man vill titta. Och det är en mycket, mycket riktigt, en blå huggorm. Den har tydlig svart zigzag men den är ja, ljus eller något sånt där. Den här tog han på Rise i Nyköpings skärgård förra året. Jag har aldrig sett blå huggorm. Men hur många färger finns det då egentligen? Vi skickar den frågan till biologen och ormexperten Magnus Karlsson. God morgon, Magnus. God morgon. Hur är det? Jo, jag är vaken. Du är vaken. Det är jag jätteglad för. Du finns också i Småland, fast lite längre österut från mig. Ja, i pårid. Ja. Du har inte hunnit känna på morgonen än, eller? Nej, det är rätt mörkt. Då. Ja, du, har du sett någon blå huggorn någon gång? En. Var och när och hur? Du, det var... Det var min hemstad i det är nog... Jag var ju bara 20 år eller någonting när jag hittade den. Ja. Det betyder att det är ganska ovanligt. För du har sett ganska många huggorn, man skulle kunna tänka mig, Magnus, eller? Ja, det har jag. Mm. Jo, alltså... De flesta är som man som håller på ett tag. Eh, har man ju hört sådana anekdoter från att de har sett någon sån här blå. Men, men det verkar ju inte vara ofta. alltså. Nej, men du, de, de, de som de flesta av oss har sett, det är ju gråsvart. Helsvart kanske man har sett om man har haft tur, om man inte har trott att det var en snok då. Och så brunsvart. Alltså, men hur, hur många olika färger finns det egentligen? Alltså, det är svårt att säga. Att, det, beror, det beror väl på hur man ser på det här med färg också. Men det finns olika nyanser av brun och det finns olika nyanser av grå. Så, så ja, vad man anser att en grå färg blir en annan grå färg och ny morf. Det, det blir ju... Det blir ju ganska svårt att avgöra faktiskt. Men jag har ju sett de som har haft eh, ganska vacker grön färg också. Mm. -hmm. Så att eh, eh, ja, det, det finns ju, det lite andra färger så där, Men det är väl ju framförallt de tre du nämner som mm. är de som man ser. Mm. Men har... En blå huggorm, är den blå hela sitt liv? Det är inte en fas i livet utan det är en färg man har, eller? Alltså det är ju väldigt svårt att säga eftersom få folk har sett dem och ännu få har ju säkert haft dem med i sina studier så att de har kunnat återfånga dem och se om de har samma utseende flera fångstillfällen på rad. Så det vet jag inte. Men alltså... Är de blåa så lär de ha blå pigment. Och det man kan tänka sig är ju att de är svåra att få syn på. Därför att när skinnet är beslutet så kanske de ser mer grå än blå ut. Mm. Så de är kanske bara så där knallblå när de är nyömsade. Och sen ser de annorlunda ut när huden, huden är sliten. Mm. Hur är huden på en nyömsad huggorm? Alltså, man jämför det med, med hur det ser ut på en orm som inte har så så nyligt, så är den ju, den är ju lite mattare i färgen och lite mm. Och den, den har ju väldigt lyster. Mm. Medan då normets lite skinn, den är ju mer blank och har ju lite mattare färger. Mm. Men båda låter ju väldigt snyggt, eller hur? Både sammet och blankt. Det är snyggt. Ja, alltså de, jag tycker jormar är det vackraste djur som finns. Mm. Eh, så är det ju. Mm. Nu, det här med att ha det blåa pigmentet då, var kommer det ifrån? Är det gener eller är det något de äter? eller, Förstår du? Vet du det? Ja, alltså, alltså melanin till exempel, den svarta färgen, det är ju ett pigment. Och, eh, så, så att det blå skulle vara någonting annat än pigment har ju svårt att tro. Mm. Men nu, Magnus har alla eh, huggormar zigzag egentligen och sen så fylls det på med, med blått eller brunt eller mer svart så att man inte ser zigzacket? Det skulle man kunna säga. Mm. Alltså, man kan ju beskriva en orm som att grundfärgen är svart eh, och sen har vissa huggormar ingen annan färg Medan andra huggormar då har flera linjer med andra färger som gör att det här zigzag kommer fram. Mm. Eh, och, och det finns ju ormar som är nästan helt kolsvarta men man kan se en antydan till zigzag va? Mm. Eh, Och då, då har de liksom lite lite annan färg insprängt som gör att man kan ana det här zigzag också. Mm. Mm. Så jag skulle vilja säga att den huggorm är svart. Och sen har den andra färger också. Mm. Det svindlar lite tycker jag. För att nu får man som också bilden av vilka individer de är. Det är inte bara en hög med huggormar. Utan det är verkligen personligheter precis som, som vi är så olika. Nu, nu, nu också. Ja, jag har inte hittat två stycken som är exakt lika. Det tror jag ingen har gjort. Nej. Det... Jag undrar lite så här. När, när ömsar de och varför, varför gör de det? Alltså, det är väl två saker som styr det. Först och främst så är det ju hur fort de växer. Eh, småhuggurmar som växer fortare de ömsar oftare än äldre huggurmar som har slutat växa. Eller som växer väldigt sakta i alla fall. Mm. Och sen är det ju hur fort huden slits. Aha, så de kan byta också för att de. För att, för att det, sli... det måste inte avgöra- att man har vuxit ur sitt skinn. Nej, vi säger att de får skada eller någonting. Eller de får parasiter. Eh. Nu tror jag väl att det ska till enorma parasitangrepp- så att de ska börja ömsa sig in. Men, men ormar som... I fångenskap som folk ormkvalster till exempel. De så ofta för att bra av med de här. Mm. Och sen är det också när de, när de sliter, alltså om, om de, om de skrapar sig in ordentligt, eller helt enkelt att det nöt som långvarigt krypande att de är ute och rör sig mycket, ömsar mm. Hur går det till? Ja, det I detalj kan jag inte beskriva det faktiskt, men det bildas ju först då en ny hud under den gamla huden, och sen när det börjar bli dags att krypa ur skinnet så, så bildas ett vätskelager mellan det nya och det gamla hudlagret. Och det är då ormarna ser väldigt gråa och ut, och ofta har de gråa ögon, eller nästan vita ögon. Mm, just det. Och det är för att de har ju som ett fjäll över ögat också. De har ju med ögonlock. de kan inte blunda utan de har ett fjäll som täcker öga. Mm. Så det ömsar de ju med resten av skiddet. Mm. Och sen när, när det börjar bli dags att krypa ur, då klarar det där lagret Och så släpper den gamla huden från den nya under och sen kryper de ur det som en strumpa av du är Magnus. Det är ju eh, vår meteorologiskt i alla fall i Småland där både du och jag finns. När är det dags för eh, Ormarna att komma fram? Ja, det vet jag inte, men jag ska ut titta om jag hittar någon idag faktiskt. Det första försöket för år. Mm -hmm. Och det är fullt realistiskt. Alltså är det, det 5-6 grader i luften mitt på dagen och lite sol då kan de vara framme. Så nu är det ju absolut ingen snö kvar heller. Så att... Nej. Men jag menar uppe i Norrland krävs det ju inte ens att snöarna har försvunnit utan då räcker ju med att det finns fläckar på övervinningsplatsen som är snöfria så kryper de upp och lägger sig. Mm. Men du vi kan väl höra som du hittar några sen? Jag hör om om jag får, får nys på några. Ja det tycker jag. Du tack ja. för att du orkade upp den här morgonen. Ja, tack själv. Ja, Ha det är bra, tack så mycket Magnus Karlsson Hej Hej. hej. Magnus Karlsson är biolog och eh, ormexpert Ormtokig, sådan skulle jag till och med vilja säga I eh, snasentrakten, alltså i Jämtlandsfjällen finns Joakim Lindvar, vår fältreporter Han är ute och fotograferar med fjällekologen Lisa Öberg Har solen gått upp över snasen? Ja men solen är på väg upp, snart är liksom väster om oss kan man säga. Och och solen håller på att gå upp här i öst bort mot Ånsjön och Åreskutan och Bunnefjällen. Och Jenny, vi springer liksom fram och tillbaka för vi kan inte bestämma oss. Mm. Är det finast åt, åt det hållet där solen håller på att gå upp nu? Eller är det finast åt snasen hållet? Just nu är vi inne på att titta och öster ut här, eller hur Lisa? Ja, det lutar åt det faktiskt. Mm. För det, det vi ska göra nu då, det, det är att måla upp en vibild. Vi det är som jag personligen tycker är det allra svårast att fotografera. Det ser ju så himla grandioskt ut när man står här. Men sen när man tar fram kameran och framförallt när man kommer hem och tittar på resultat så blir det ju bara fiasko. För mig alltså. Ibland blir det så, ja. Det, det är bara så. Men ofta kan det bli väldigt fint också. Och nu finns det förutsättningar här på... Ähm, Årets åre skutanhållet, och soluppgången till. Ja. För himlen har fortfarande ganska fina färger även om de börjar äh, blekna lite grann mm. jämfört med hur det såg ut för en liten stund sen. Ja det går snabbt nu alltså. Ja. Det, det, alltså det är ju, jag skulle inte säga att det är dagsljus men nästintill. Ja det är väldigt, det, det går fort som du säger. Mm. ja. Mm. Men du, hur, hur tänker du nu då? Eh, för att nu är vår mission här eh, att eh, ta en fin vybild här i fjällvärlden. Eh, ja, hur tänker du Lisa? Eh, jag tänker nog lite panorama här så vi får med en del av Årnsjön eh, och Ån eh, i bakgrunden där. Och så får vi Åreskutan allra mm. längst bak med den här eh, pastell, snygga pastellfärgade himlen som går i... Eh, aprikosrosa längst ner eh, och sen övergår det i allt gulare kan man säga och sen mer blått, cyanblått för att sen rakt ovanför oss då blir det klar klarblått ja. eh, Åreskutan är ju som lite, man kan nästan säga att den är svagt rosa färgad eller lila kanske ja precis av, eh, av, av eh, himlens färger ja och som du sa förut så ligger ju Årnsjön helt spegelblank. Så det är fantastiska skridskoförhållanden. Jag, jag ställer mig på andra sidan så jag ja. kan se också. Jag Capuchongen liksom ja, ja. blåser för hela tiden. Ja, Men du, om vi skulle måla upp nu då en, en fyrkant eller en kvadrat. Då, var lägger du de olika linjerna? Vänsterkanten strax vänster om under kan man säga. Mm. Och vad, får, vad har du då I, i bild? Då har du delar av Ånsjön. Ja, det av, är eh, ja, delar av om. så Det är nästan lättare att börja här framifrån kanske. Ja, börja med, med, med liksom själva nederdelen. Ja. Av, vi, står, av... vi står på en vindblotta här. så På bilden får vi nog med kanske några tuvor här i förgrunden. Och så ett snöfält en snöläga kan man nästan säga. En, en, där snön har packats väldigt hårt. Och framför den så har vi en svacka där eh, det ligger is. Det ser ut som lite is nu, tror jag, eftersom kärlen ligger under så att vattnet har ingenstans att ta vägen. Mm. Och Upp ur isen sticker Tuvuls tuvor. Där tuvullen kommer att börja blomma inom. Ja, någon månad i alla fall. Ja. Och det är väldigt effektfullt just i isen där, för där speglar ju sig nu eh, solen. Alltså, det är ju alldeles spegelblankt emellan de här tuulsfälten. Ja, så att den här himlen, vackra himlen speglar sig i eh, isen. Mm. Eh, och det gör också fjällbjörkarna som står alldeles i bakkanten av, av den här eh, is, isfläcken. Ja. Och sen på högersidan där har vi avgränsningen till höger om det vi kallar Rundhögen. Mm. Ett ganska lågt fjäll. Ja, ett lågt berg. Det finns ju ett annat Rundhögen som fjällvandrare känner mm. som väl till. Men, men det här är Handöls egen Rundhögen. Ja, just det. Ja, det, det är ju egentligen bara ett runt berg som går ja, upp i, idag. Ja, Och den får avgränsa på, i, den högra kanten. Och horisonten lägger vi ö, övre delen eh, av det här där utsnittet. Och det lägger vi så att eh, vi begränsar oss till det här gyllene snittet och tredjedelsregeln. Så vi får horisont, horisontlinjen eh, en tredjedel från eh, ovan kanten. Vänta nu, för det känner man ju så himla väl igen. Gyllene snittet, vad är det nu igen? Ja. <skratt> Tredjedelsregeln kallar man ju det för också Att man ska dela in bilder i tredjedelar ja. Så att man inte lägger något viktigt i mitten kan man säga Horisontlinjen ska sällan ligga i mitten Det blir, eller sällan, det blir sällan bra ska jag säga okay. mm, där, äh, där har jag ett fel känner jag direkt men, okay, ja. men den kan man ju också frångå för att göra bilder mer um, oväntade ibland Ja, okej okay. Men alltså så kan, man, så kan man tänka. Det är en bra regel i alla fall då, att, att förhålla sig till. Att man ja. tänker så när, när man komponerar bilden om det är möjligt. Jag håller Lisa på att som Men okej, okay, då, då har vi liksom, ja precis, då, då har vi rundhögen där. Och sen så går du ut eh, eh, horisonten och vad har du då i bild? Då har du hela fjällvärlden här bort, längst bort ja, i bilden. Ja, det blir Åreskutan och fjällen eh, norr om Åreskutan då. Mm. Det är Mullfjället i förgrunden och, Ja det man kan kalla för Årefjällen Helt enkelt På ja, ser, ser vi inte just uh, Ja då måste vi snå oss. Ja. Vända oss ja. Lite grann men, men det där blir som ett uh, snyggt panorama Med den här vackra himlen Och um, den rosa lila Åre i bakgrunden mm. Och sjön då den här isen Som, som uh, Speglar himlen där har vi vid bilden Jenny. Vi kommer ju naturligtvis fotografera den i verkligheten eller vad du nu säger så vi kan lägga ut den på hemsidan. Så kan man jämföra sin bild som man fick i huvudet nu med hur det såg ut i, ja, med en riktig bild. Ja, jag tänker att visst hade ni en plan sen på att ta någon riktig, riktig närbild på, på något av livet där uppe på Fjälles? Ja, vi tänkte göra det efter nyheterna här, men jag tror vi måste få i oss en kopp varm te. Här ja, det låter tiden. så. Det är väldigt härligt <skratt> att lyssna på er, alltså inne från studion. Ja, men så härligt. Ja, det är jättehärligt att vara här också. Jag fryser faktiskt inte, och jag tror inte Lisa heller fryser, Nej. även om hon blåser omkring här Nej. som en liten vante. Ja. <skratt> ni är väldigt autentiska. Tack ska ni ha så länge. Joakim Lindvall och Lisa Öberg är alltså... I Handelstrakten i Jämtlandsfjällen i Naturmorgon i P1. Ja, vi, det blåser ganska bra där uppe på Stornsnasen. Hur det är med vädret i övriga Sverige, det vet Gunilla Gravström på SMHI. Du lyssnar till poddversionen av Naturmorgon i Sveriges radio P1. Vin är på fjället Storsnasen men solen har gått upp och naturfotografen borde kunna få fina vinterbilder. En vy över landskapet och sen en ordentlig närbild på mossan eller laven i snöblottan. Naturmorgon frossar i snö, spår och i vilka berättelser man kan läsa i landskapet om man vet vad det är man tittar på. Det här är Naturmorgon i P1 och jag heter Jenny Berntsson djurval. Vem är det som låter? Vi ska under vårvintern sända några inslag om olika fåglars fåglarsläten och vi ska börja med den här. Tider. Och visst är det inte dags att uppdatera sig på Fåglarnas läten. Vi lyssnar mer på Perloglan och vi får veta lite mer om den också senare i programmet. Vi ska leta vinterbilder, vyer och närbilder, både rent fotografiskt men också biologiskt. Så bra då att Fältreporten har en ekolog-slash-fotograf med sig på fjället. Lisa Henko funderar i veckans kråkvinkel på ägande och varumärken. Kan en växt tillräknas en person eller ett företag och kan de sätta sin etikett på den? Detta apropå en krukväxt hon har inskaffat i en jättestor möbelaffär. Ett gäng studenter från Umeå, de har varit ute på en tur i vindelskogarna för att spana efter vinterlivet. Vilka djur som rör sig under snön, vilka rovdjur som får fram ovanpå snön och vad olika djur äter när många växter är gömda eller nervissnade. Längs med stigen där vi pulsade snön- hittar vi en buske med avslitna franska kvistar. Älgen har varit framme och tuggat på en rön. Det är faktiskt så att rönnen är nummer ett på menyn. Det är ju menyn. Älgarna de äter inte vad som helst. Utan De har ju en meny där de väljer vilka träd de tycker bäst om. Mm. Reportaget från Vinden kommer om en liten stund. Ja, lite så ser programmet ut idag. Man får gärna höra av sig om man vill och kan. SMS-numret är 72250 Och man kan också maila till naturmorgonsnabla Eller var inne på våra sociala medier. På Facebook har Elisabeth Johansson skrivit. I Randijaur är det vitt, vitt, vitt. Morgonljuset har kommit. Lätt nysnötäcke på bilarna. Räven tassar fram runt knuten och renarna äter upp laven som fallit ner från träden. Alltså en helt underbar morgon. Minus fyra i och för sig alldeles för varmt för årstiden. Men så länge vi slipper blida är vi glada. Och vitt, vitt, vitt är det hos fältreporter Joachim Lindvall och biolog och fotograf Lisa Öberg som finns i Jämtlandsfjällen- ja någonstans mellan handel och storolvån vet inte exakt mer precis Joakim eh, nej Ja, vi är närmare handel kan man säga en storulvån eh, en bit eh, ja, längs med storulvåvägen eh, i höjd med, med snasen så har man vägarna förbi får man gärna komma förbi och, och säga hej. Men nu måste jag bara beskriva här, liksom, mitt perspektiv här, för att jag, jag, samtidigt som jag står och fipplar med min termos och tittar upp eh, på alldeles fantastiska solbelysta moln över fjällvärlden här eh, samtidigt som om jag vänder mig så ser jag Lisa Öberg som kravla omkring på isen här för att leta reda på den optimala tuvullstuvan. Eh, god morgon Lisa, hur går det? God morgon, det går jättefint. Mm. Ja. Ja. Vi har du, hittat en perfekt tuva här. Du hittade ju dessutom en mycket bättre plats för att det, det, det blåser ju en hel del här i mm. fjällen idag. Eh, vilket det har gjort nästan hela veckan i och för sig. Men eh, det här var det faktiskt mycket bättre. Ja, det var det. Jätteskämt. Ja. Och nu är vi också nedanför koppargruvorna Alldeles nedanför i svagan nedanför de gamla koppargruvorna. Ja, precis. Mm. Och vår mission här den här morgonen är ju att måla upp fyra stycken fina vinterbilder. Du är fjällekolog och du är fjällfotograf och du målar och du skriver. Den här morgonen är du fotograf. Ja, ja. <laughs> Men du, innan vi, innan vi lägger nosen i backen här så måste vi bara liksom... Jag försökte ju beskriva här lite grann att eh, de här solbelysta molnen nu börjar se helt fantastiska ut. Men du med ditt, eh, dina fotografer hur skulle du beskriva den här himlen? Eh, ja, det är en där vacker, otroligt vacker, blågrönfärg, lite oceanhållet med... Eh... Eh, med de här vackra molnen som visar att det blåser rätt mycket på hög höjd. De böljar på det här viset. De är liksom och lite är, svajiga, ja, lite vågformade. Ja. Mm. Eh, och de är vackert aprikosfärgade kan man säga. De lyser, de ser nästan skärlysande ut utan att vara självlysande moln. Eh, och sen de vi har närmast oss här, de är också lite gråblå i den icke solbelysta Kanten, så det är väldigt effektfullt alltså de här stora lite jag vet faktiskt inte vad det är för typ av mål, men de är lite mer kompakta men de, de ser ju nästan liksom de ser väldigt dramatiska ut på något sätt i den där färgen och så är de lite mörka inuti själva molnet också mm, ja visst där de inte är solbelysta de ser kompakta ut ja, ja, ja, ja det är ja. otroligt vackert och allt det här speglas också i den här eh, blanka gissen som vi omges av här Mm. svallisen så det är väldigt vackert. <laughs> det är ju inte så mycket snö på fjället faktiskt. Det är lite ovanligt. Det är, det är klart att det är snö men det är också väldigt mycket is och sen så är det, är det kala fläckar och sen ja, snö för sådant också. Mm. Ja, just, just här i närheten av Handöl är det väldigt lite snö och mycket beroende på att det har blåst de senaste senaste tiden. Så att den snö vi har haft har ju ja, en del av tina bort och sen har resten blåst bort. Mm. Men i något stor vån och, och fjällvärlden där, där är det gott om snö. Så det är ingen far om man kan åka dit och åka skidor. Ja. Det går alldeles utmärkt. Exakt. Men just här är det lite snöbrist. Ja, det är svårt. Mm. Men du, det vi skulle göra nu, det är ju att ta en makrobild alltså en riktig närbild. Mm. Och då tyckte du en, en sån här tuva med tuvull, det det vore perfekt. Ja, ja, det är nog det skojigaste man kan hitta här just nu. Ja. Okej, okay, då skriver vi till verket. Då har Lisa krypats fram här. Då. Vi ligger faktiskt på den här isen nu. och Titta på en, en tuva. Ja, men börja först lite liksom allmänt och beskriv den. och Sen så ska vi se om vi kan liksom rama in den. Mm, vi kan ju börja med att de sticker alltså upp ur... Isen, det här är en myr vi sitter på. Egentligen en, en ganska bröt myr där de här tuvelstuverna höjer sig och ja, sticker upp. Och de sticker förstås upp ur isen nu också. De blir vindpinade förstås, men de samlar också på sig lite snö. Ja. Alltså de, de blåser ju av i, i, från väster och sydväst kan man säga. Och sen ansamlas då i norra på norra sidan, i lärsidan. Mm. Så de här har ju en svans eh, efter sig allihop. Alla de här tuverna. Mm. Och det drar ju växterna nytta av också. Nu ser vi inte vad som riktigt finns på den där sidan, men eh, man kan i alla fall se att på... Men på vilket sätt är växterna nytta av det? Du? Ja, den så här... då får snöskydd. Ja, okay. ja, Så växter som behöver mer snöskydd på vintern, de... Eh, växer helt enkelt där eh, det brukar vara mera lä och mera snö. Mm. Och det ser man på på vindsidan här till exempel. Här, och, och nu pekar eh, Lisa här. <laughs> här. Okej, okay, nu, nu går vi framåt här. Eh, och så vi verkligen den här tuven då, som kanske är i, ja, vad ska man säga ett par tre decimeter åt liksom vardera håll då, om ja. man säger. Ungefär tre decimeter i diameter. Mm. Ganska rund. och Tuvull som sagt, tuvan består till största delen av, av tuvull. Och vi ser till och med alltså gamla ehh, axar ja. med en del av ullen kvar faktiskt. Mm, som sticker upp ehh, liksom ur snön där. Ja, erioferum, erioferum vaginatum är det latinska namnet på. Mm. Och, den. och de här första strånen den kommer att blomma i maj någon gång. De blommar tidigt alltså? De, de blommar väldigt tidigt medan kärlen är kvar i marken. Ja. Och de allra första strånen de kommer upp liksom inifrån i skydd av, av sina egna blad kan man okay. säga. Ja. Så att man får leta. Det är lite sporta där, och hitta hittar de allra första, för då vet man att då är det vår. Ja. <laughs> ja, det är ju liksom, de bildar ju sådana här kompakta tuvor, och, ja, de och det ser man ju. De är väldigt vanliga. Ja. Eh, men okej, okay, men om vi, om vi skulle liksom skriva till det här med själva fotograferandet här nu, då. Mm. Eh, och, och, och vad skulle du, vad skulle du lägga i ramen kring den här tuvan då? Hur nära skulle du gå? Jag skulle gå ganska nära, men inte nära, men jag skulle se till att få hela, hela tuvan liksom i, i bild. Men nu sitter vi egentligen åt fel håll kan man säga. Ja, men då flyttar du på oss. Vi sitter ju med ryggen mot vinden och, och ja. det blir sedan, så att sedan. Vi, vi vänder på oss lite. Gud det var på den här sidan. Ja, ja. Okej. Ja, men Vi sätter oss här på isen. Så vi får Tur att man tog varma bräller. Precis, så vi får lite ljus på på det vi ska fota då. Mm. Yeah. Så då har vi närmast oss här får vi en tvärbjörk i förgrunden. Mm. Man ser att den är betad av höra antagligen med knoppar som är redo så snart det blir dags för den. Mm. Och på toppen av den hittar vi krypjungen. Och den klarar ju av att växa på vindblottor. Alltså den behöver inget snötäcke. Den vill helt enkelt inte ha det. Nej. Så den hittar vi överst. Och den är och ju den nu är... lite brun ja, orange, färgad, purpur-röd. Purpur, purpur, väldigt, väldigt mörk är den. Ja. Och man ser några gamla eh, alltså fröställningar från fjolårets blommor. Eh, så den är alltså ja, mörk-röd mörk kan man säga. Mm. Och eh, sen har vi lite ren lav. Vackert grått. Inne nästan in, där in, under in, isen in. men man kan nästan se det igenom där, precis. Ja. ja. Mm. Men här, där har vi också lite. Ja, precis. Ja. Mm. Och sen lite kro, nej där har vi islands lav. Och sen har vi alltså då har vi den här snö, snötäckta delen på baksidan. Nu har vi nu sitter vi liksom mot, med ryggen mot eh, söder ja. och sydväst. Alltså från den, mot den, vi sitter med ryggen mot den förhär, förhärskande vindriktningen just nu. Mm. Så därför har vi eh, ett huvambar åt vår, vårt håll. Ja. Och, skulle eh, du ta bilden från detta hållet? med Ja, jag skulle ta den på ja. det här viset. Ja. Så att jag får ljuset. Eh, ja. Då, då gör vi det, Lisa. Och så lägger vi ut den bilden på hemsidan sen. Ja. ja. Det är lite varmt märken i snön där, men det gör ingenting. Nej, men du har ju bara liksom kammat tuvulen där ja. lite snyggt. Ja. Ja, vi tar den bilden igen nu och sen ska vi leta rätt på ytterligare ett objekt här lite längre fram. Den här vill jag verkligen se med den mörkröda krypjungen och gråa nyanser av lava. Den här är jag jättespänd på. Mm. Kul, Joakim Lindvall med varma brallor, liksom Lisa Öberg som alltså är biolog och fotograf. Och de tar vinterbilder åt oss denna morgonen, biologiska och också faktiska bilder. Det ska bli mer vinter, det är en fin tid. Inte minst är det en fin tid att låta naturen berätta sina historier på. Men då måste man ju kunna läsa dem och tolka dem någon hopp att jämfota i nysnön till exempel, eller man hittar en mycket liten spillning kanske, eller en avbarkad rön. Med kunskap så kan det ju avslöja en hungrig hermelin, kanske en försiktig skogsork och en näringstörstande elg. Vår reporter Therese Forsberg hon fort i vinden i Västerbotten för att följa med en grupp studenter som ska ut på vinterexkursion. Ett 20 studenter från biolog- och geovetenskapsprogrammet på Umeå universitet har just hoppat av bussen i Kronlund strax utanför vinden i Västerbotten. Alla står och trampar och några tar på sig ytterligare några extra lagerkläder. Temperaturen har krypet ner och närmar sig minus 20. Och härligt talat så är jag lite bekymrad. Jag var förberedd på skidåkning och hade tänkt ha pjäxor. Mina skor är inte gjorda för den här temperaturen. Jag är tungt lastad med inspelningsgrejer och extra batterier eftersom att det är så kallt. Och nu ska vi traska i djupsnö allihopa. Ja, kikare och litteratur delas ut och vi sätter av med lektor Stig Olof i spetsen för att leta spår och spårtecken. Det här är gjort nu på morgonen. eftersom det är ju, ju här i natt och så har den dragit iväg här borta. Men ni ser längden ligger på 40 cm ungefär. Och ni har en spårgropens bredd är ungefär 3 cm, 3-4 cm. Så att det, alltså det, är, det är för. Det är för litet för att vara en mink. Och för stort för att vara en väsla. <går> för den var ju betydligt mindre i, i spåren minst. Så att det, så här har vi faktiskt en hermelin och den har jagat här och kryper vet ni, i det subnivala utrymmet där den är ute efter smågnaglarna. Då. Så jag på det här där vi går till här. Ja. Kan, du, kan du berätta vad det är som gör att du säger att det är hermelin? Jo, det är... Man kan säga att det är bara erfarenhet att jag sitter med spåren så mycket, men... men men man ser på storleken på spåret helt enkelt. Man ser att det är ett morddjur. Eftersom den har hoppat tassarna 2-2-2-2. Och man tänker sig att den mäter ungefär avstånden. Den springer inte i trav. Tass om tass som rävar gör och så här, katter och sånt. Utan de hoppar döds, döds, döds. Och då kan man ju konstatera att det här är ett morddjur. Sen nästa urval då får man helt enkelt gå på erfarenhet och hur stort är spåret eh, och då eh, det finns det liksom eh, tre att välja på och det är ju då vässla, hermelin och mink som skulle kunna ha sig. men vässlan är alldeles för liten och minken det är, ju inte, det är inte det habitatet, det ska kunna vara en liten minkona för den, den, den kan ha den här storleken nästan. Men eftersom vi är här i skogen så tar det för att det är en stor Hermelinhan. Det är alldeles för litet för vanmord. Så har liksom tankarna gått. Det som ligger bakom att jag, att jag konstaterar att det här är en, en, en hermelin. Ja. Stig Olof nämner det subnivala utrymmet. Det är helt enkelt det lilla utrymme som bildas mellan marken och snön. Växer du så håller liksom uppe snön en liten, liten bit från marken. Och då kan det springa till exempel små sorkar och annat där. Vi lämnar skogen och ger oss ut i kanten av en bit åker. Där hittar vi spåren efter vad som skulle kunna vara hermelinens byte. Åkersorken. Och här ligger en skit. När vi går runt kan vi kika i den. Som avslöjaren som har gått det. Så att, eh, eh, och den där skiten den är storlek på, så att det talar för att det kan vara en åkersjork till och med. Eh, och det är, ju, det är ju inte en nävmus eller en skogsork då. Så att det, det är så, så här man gör de man spårar. Man får kika efter eh, det som kan avslöja, när man säger så. Är det någon som törs på att beskriva lite vad det, hur det ser ut där i? Ja, hur stort det är det? Det är till typ någon centimeter bara. Två centimeter kanske att Och så ligger det lite liten avtörning i. Tror jag. Vad heter du? Louise heter jag. Och efternamn? Fransin. Vinter är i meteorologisk mening en varaktig period då dygnets medeltemperatur är under noll. Och på dessa breddgrader handlar det också om att det finns snö och att dagarna är korta. Kyla, snö och korta dagar betyder att det blir tuffa tider- Många dör helt enkelt under vintern och andelen individer som klarar sig kan vara ganska liten. Om man säger rödräv så kanske fem på hösten och två i snitt på, på våren. Då. Och mindre djur som mesar så är ändå större utslagning. Så mm, vinterhalvåret innebär ju helt enkelt en stor påfrestning och utkaldring. Jag skulle säga att eh, kylan för de flesta är ett mindre problem än att eh, marken är snötäckt. Och att vi har en kort dag. Även växterna har det tufft. Rötter kan slitas sönder när det bildas kärle eftersom att vattnet expanderar när det fryser. Det slits och knuffas på markens rötter. Samtidigt har en del växter anpassat sig så att de måste ha snö för att klara övervintringen. Till exempel blåbärsris och lingoris. Om det sticker upp varför snön då det, då det är riktigt kallt många minusgrader då fryser de delarna bort.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 Utan de har ju en meny där de väljer vilka träd de tycker bäst om. Rönnbark är näringsrikt och uppiggande, Och kanske skulle jag också behöva gnaga lite på en rönn jag är med. För nu börjar det kännas tungt i benen. Vi tar oss upp för en backe. Solen skiner och runt om bildas en halo i regnbågens alla färger. Och där trädkronornas rand möter himlen färgar ljuset alltihop alldeles gyllengult. Det är förödande vackert. Och förödande tungt. I är det inte lätt att hänga på Stigol och Holm. Som får jag veta sen tränar maraton på fritiden. Så förlåt kära lyssnare om det nu blir lite mer snörvligt och lite mer flåsigt i radion än vanligt. Vi tar oss vidare upp för ett litet berg. Upp över ett hygge och in i skogen igen. Studenten Isak Wahlström spanar in ett spår och försöker försiktigt frilägga det från snö som kommit under natten. Hej! <laughs> ja. Veta, vad, vad gör du? Jag gräver i spåret. Vad ser du för någonting? Ja, äh, det eller ren är det i alla fall. Det är som två klöv. Ja, mm. det är riktigt lång. Jag skulle tippa på Ellie. En mindre. Vi får se vad stickbrott säger. Ja, domen kommer. <laughs> är det är ganska kort steg längst ner. Sen är det som gått och trillit på lite grann och vänt här och gått runt så här. Det finns två alternativ här. Två, två olika djur. Antingen är en ren eller en Vi får se längre fram hur, hur, hur det är. Mm. När det gäller spåren så är det viktigt att vara öppen för intrycken och inte bestämma sig för tidigt vad det är för djurart som har gått där. Doktoranden Per Hedström berättar för oss en liten bit längre fram hur det troligen ligger till med spåren vi just sett. Ja, här ser man ju lätt klövna att ner. Och så är det ganska raka i kilformade klövarna då, som har gjort avtryck. Och den ska ha haft betydligt mer krumma framklövar. Det rinner nästan som två halvmålarna ja, liksom. precis, så de ger ganska runda avtryck. Medan här är det ju ganska klassiska spår. Så det är en liten ensam ja, en, kall som ja. har... Ja, jag har nog svårt att säga, men det är ju inte något stort spår. Jag har lite svårt att säga om jag ska ha varit en, en kall i år med de här en liten fjoling kanske. Jag kan inte säga. Men är de ska ju vara ganska stora nu i och för sig. En fjoling från en fjol. Men det är lite spännande att skogen kan verkligen berätta små historier för ja. en om man, man läsa. Ja precis och så ska man ju bry sig om att läsa också och ta nog mycket material i. Innan man, innan man fattar ett beslut. Halva intryck av vad, av vad spåren har gett är ju egentligen vad, vad man kan läsa ut av den övriga storyn en själva, en själva bara spårstämpeln. Att man ser hur de har gått och vad de har gjort. Så man kan läsa in det lite grann och se på typ av språng de har tagit eller om de har gått i trav. Eller. Det är sådana saker som man får lite mer att grunda sina uppfattningar på. För det är ganska... Det är ganska svårt att ta på bara en stämpel. Det här kan ju vara lätt att man misstar sig. Nu får vi jaga vidare om vi ska hinna med. Vi, lite grann. vi jagar i kapp och vandrar en sista biten upp för lilla berget. Det visar sig att det går fort att göra upp eld med nedfallna grenar och kvistar med över 20 raska studenter till hjälp. Nu är det väl behövligt med en paus, lite lunch och varmt te. Studenterna sitter i ring runt elden och knaprar på choklad, grilla korv och dricker varmt ut oss. Det här är sista momentet på kursen som handlar om klimatförändringar. Och snart är det tentadags. När det pratas om de genomsnittliga temperaturökningarna på jorden de senaste hundra åren så handlar det om drygt en halv grad. Det kanske inte låter så våldsamt mycket. Men en sån liten halv grad kan få stor betydelse om den ligger precis vid noll strecket. Den här vintern inleddes åtminstone hos mig i Norrbotten med en period av omväxlande plus och minus snö och regn som gav en halkig iskorpa över stora delar av landskapet. Det kan göra det svårt för en del djur att komma åt mat. Förra vintern var ju likadan. Så att, och det här det, det, jag tror att det, kom, det ställer till en del problem. Nu, nu anpassar sig ju många djur och far till och De klarar sig bättre men men i det stora hela så är det nog på sikt ganska kommer påverka naturen att vi har den här tveksamma vintern i ett område där växter och djur skog träd och så är anpassade till som du säger det här pålitliga vintern med riktigt fluffig snö att vi får subnivala utrymmen och så om det är ont om utrymmen under snön så blir vintrarna tuffare för många smågnagare som är viktiga för många rovdjur nu är det dags att ta sig neråt igen, och den som till äventyrs tänkte sig att det skulle vara lättare att ta sig ner än upp, har fel. Skorna som förvisso klarar kylan bättre än väntat har sulor som blir stenhårda och jag får inget grepp alls. Jag ömsamt glider, ramlar och åker kana på knän för backarna. Men trots en svettig så har det varit väldigt roligt. Studenten Mikael Becker Broberg är också nöjd med dagen. Jag tycker det var väldigt bra, väldigt kul. Det är alltid med något annorlunda liksom, istället för att sitta i klassrummet. Ja, jag har lärt sig mycket. Jag kommer ju från Stockholm, så ute i skogen så här det var väldigt speciellt. Så... 20 minuter så. massa sån inte var du Var med. massor med massa slask och ja, hur lever man nu vara det sa Mikael Bäcker, Broberg-student på biolog- och geovetaprogrammet vid Umeå universitet. Vi hörde också universitetslektor Stig Olof Holm och reporter i vinden, det var Therese Forsberg. Hon hälsar att hon somnade ovaggad efter turen i djupsnö som var så kuperad. Kent Taltunen skriver, här kommer en vårhälsning från Sjöntysslingen, Västra Mörrebro. Denna morgon har vi räknat in 953 rastande sångsvanar. Det är ett mäktigt skådespel när svanarna sjunger ut sin sång om våren och likt tranorna ställer sig svanarna och ransar med varandra. Ja, i naturmaroni ip ska vi nu få en kråkvinkel. Den kommer från Lisa Henkov. Design by superjättestort möbelföretag av Sweden står det på Asalean. Men hallå! Så kan det väl inte stå på en växt, en levande planta? Den är i full knopp. Man ser att blommorna ska bli knallrosa. Dess förfäder växte en gång vilt, kanske på himalaya sluttningar- där de färgar bergssidorna med sin blomsterprakt. Det är ett par hundra år sedan de började odlas på allvar i Europa och Nordamerika. Så vad menar de på lappen med den där streckkoden? Design by superjättestort möbelföretag av Sweden- hur kan ett företag om en superjättestort och multinationellt göra anspråk på själva designen av en växt? Även om Asaléerna säkert har förädlats en del för att tåla ett liv i plastkruka och för att blomma nästan onödigt mycket. Själva designen. Det är Gud som har skapat världen, säger någon. Den blinde urmakaren, säger en annan, evolutionens slumpprocesser. Ja, inte vet jag. Men inte är det superjättestort möbelföretag av oh Sweden i alla fall. Växtförädlarna har länge förädlat växter för att ge sötare frukter, mera akorn på axet och snabbare tillväxt. Sen har de sålt sina sorter till odlarna. Sen tio år tillbaka kan man ta patent på växter som man har tillfört särskilda arvsanlag, så kallade gener, med gentekniska metoder. Kanske det sitter någon sån gen i Asalén, en sån patenterad, blommar extra bra i plastkruka gen. Då är det ju det som är designen, antagligen. Men min inre kompass. Den pekar åt helt andra håll. När jag köper en påse jord så kan inte jag låta bli att förundras över att jag kan köpa så många levande varelser. Alla svampar, bakterier och andra mikroorganismer som lever i jorden. Det känns mer som att jag inleder en relation med jorden i påsen. Jag lovar att tacksamt vattna och jorden lovar att ge växterna näring och fäste för rötterna. Och här står jag nu i begrepp att inleda en relation med Asalean. Och då känner jag tacksamhet mot Himalayas karga sluttningar, sol och vatten som genom årmiljonerna har mejslat fram en färggrann mångfald. Jag hoppas att befolkningen på slutningarna har fått glädje av att asalierna har hittat till växtförädlare som har förökat och tagit fram sorter som kan trivas i vår rätt solfattiga del av världen. Otaliga människor har vattnat plantor på vägen, de har vårdat jorden, pysslat om asalierna. Lastbilschaufförer har kört växten till butik, någon har packat upp, vattnat och pysslat om igen. Här står jag nu, med summan av alla dessa relationer, summan av alla dessa omsorger och naturkrafter. Jag håller den i min hand. Hela detta mirakel som är Asalian sammanfattas i texten Designed by superjättestort möbelföretag av Sweden. Och jag anar att jag bara ser toppen av ett isberg toppen av det isberg som utgör skillnaden mellan hur jag upplever världen och den globala ekonomins spelregler skillnaden mellan sånt som konventionen om biologisk mångfald som förhandlas fram mellan jordens folkvalda och stora företag som stämmer stater för att de vill skydda miljön mot företagens produkter och verksamhet Skillnaden mellan att se att jordens och mänsklighetens bästa hänger ihop och att orientera sig efter en karta där allt är helt separerat. Kanske är det också toppen av det isberg av regler som just nu diskuteras mellan EU och USA i förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP. Karaktäristiskt för isberg är ju att man bara ser toppen. Men man måste ändå ta hänsyn till hela isberget när man navigerar. sa Lisa Henkov. Hej Naturmorgon! Lyssna på ett spännande program varje lördag morgon och hörde att ni pratade om huggormar. Därför vill jag skicka in bilden på huggormen jag såg i onsdags den 25 februari vid Tyrestaby. Med vänliga hälsningar Sven-Olof Andersson. Det var väl ett vårtecken som hette Duga. Gitta gärna skrev också och hon hade en önskan. Hon vill gärna höra serien som Lasse Wilén och gjorde om olika vårfåglars läten. Och sång hon skriver. Jag minns särskilt Lasses beskrivning av vid blåmesen formade sin sång. Egentligen borde de sändas varje år för jag möter folk som säger. Åh om jag kunde de vanligaste fågelläterna. Snälla redaktion, ta upp den serien igen, inte för min skull, för jag lärde mig dem då och har hållit dem uppdaterade genom att alltid lyssna varje vår. Men för nya lyssnare, de var fantastiskt instruktiva och förklarande. Det tyckte vi var en jättebra idé, så ja, vi sänder åtminstone några av de där fågelsångsinslagen under våren här nu. De gjordes 2004 och vi börjar med en fågel som kan höras tidigt, tidigt om vårvintern. Anders Börjsan porträtterar pärlugglan. Det här är en pärluggla. Om man tar sig ut i storskogen en natt vid den här tiden så finns det en chans att man får höra pärlugglan. Envist visslar den och den kan hålla på flera timmar med några få korta uppehåll. Och är det kallt och vindstilla så hörs de här ropen flera kilometer. Det är så stämningsfullt det här lätet. Författaren Erik Rosenberg tyckte att det lät mystiskt och ödesbetonat. Och det verkar som om en och annan filmregissör- Tycker jag vet inte hur många filmer jag har sett där eh, företrädesvis en skrämd kvinna som har rymt från något otäckt irrar runt bland svarta täta granar jagar av något mycket, mycket hemskt. För att förstärka den ruggiga stämningen låter regissören antingen en kattugla eller en pärlugla hoa ödesmättat. Ibland oberoende av vilken årstid det är. Kattuglan kan man visserligen höra lite då och då, men. Perluglan är lite mer noga av sig. Den ropar på vårvintern, januari, februari fram till början av april. Möjligtvis lite senare om det är en oparad Hanne. Men vad skulle skräckfilmsregissörerna göra om det inte fanns ugglor? Jag har sju uggleholkar uppsatta i mina hemtraktor och i en av dem häckade ett pärlugglepar under flera år. En gång var jag ute en natt och lyssnade. Då försökte jag så gott jag kunde locka på dem så här. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Och nästan med det samma kom en av ugglorna och hovrade ovanför mitt huvud. Som för att undersöka vad det var som lät så bekant men ändå inte. Fyra, fem meter ovanför mitt huvud flög den och var mycket nyfiken. Annars är det inte så lätt att få syn på dem. Perlugglorna har ju nattliga vanor. Jag har i alla fall aldrig sett en perlugla i dagsljus. Senare på sommaren när jag rensade holken där perlugglorna hade häckat hittade jag åtta avgnagda ugleben i holken. Så kanske var det en mord som hade tagit sig in i holken och gjort rent hus. De senaste sju-åtta åren har jag inte hört någon perluggla hoa hemikring även om det har varit ganska gott om gnagare vissa av åren. Gnagar är ju perluglans viktigaste byte, men den tar också en och annan fågel, läser jag i litteraturen. Perlugnorna väljer gärna ett gammalt spillkråkebo när det dags för häckning. Erik Rosenberg skriver i sin Fåglar i Sverige att honan lägger fyra till åtta ägg. Och de är vita som hos många andra hålbyggare. Ungarna tigger mat med ett fint tsi tsi medan de oroliga föräldrarna smackar ekorlikt, skriver Rosenberg. Och nu är alltså rätta tiden, om man vill höra Per Lugglern ropa. Luglands vårop i skogen det var Anders Börjesson som berättade om den och det här var från 2004 ja, Vi sänder alltså lite fler av våra vårfågelsångsinslag under våren nu precis som en av våra lyssnare har önskat I Jämtlandsfjällen mellan Handel och Storolvåna finns Joachim Lindvall tillsammans med Lisa Öberg som är fjällekolog och fotograf God morgon på er Ja men, god morgon, god morgon Jenny. Hur går det? Jo men, det går bra. Vi har suttit här bakom en, alltså det är ju såna här gamla koppargruvor som, som finns här på fjället. Och, och då är det som stenrösen man har byggt upp och vi har suttit och druckit där. Druckit en kopp te och, och lyssnat på pärlugglar. Vilket härligt lät Har du hört någon pärlugglar Lisa? Eh, inte här i åren. Nej. Jag hoppas att de kommer. Ja. Mm. För det finns ju perluglar Jag vet något då jag var här då hoade det ungefär som det lät nu i mm. Anders Börgssons reportage mm. Det är underbart lät ja, ja. Men du hade sett någon ugla eh, i år? Ja jag såg en för någon vecka sedan men jag hann inte se vad det var, jord eller hon ugglar gissningsvis ja, ja, nere i byn mm. mm. Men du, eh, vi är ju här för att eh, ta vinterbilder. Eh, du är ju precis som Jenny sa, fjällekolog och eh, fjällfotograf bland annat boende här i, i Handölda. Eh, och en sak som du gärna ville ha med, eh, det var ju en bild på snasen. Alltså eh, fjället som vi står precis invid här nu. Då. Vi står i nedkanten av, av snasen. Eller ja, det är ju... Någon kilometer fram, fram till fjället och lite fjällbjörkskog däremellan. Alldeles nyss så var den ju helt nästan knallröd. Mm, det var sån där alpglöd som man kallade för ibland. Det man gärna vill uppleva på morgnarna. Ja. Fast det inte alltid gör. Nej, precis. Men idag det var det otroligt vackert alldeles nyss. Och det går fort också. Ja. Det varar inte så länge. Men vi fick en bild när det var som vackrast i alla fall. Ja, så den vi lägga Du passar ut. på. Ja, förhoppningsvis så får vi ut dem ganska snabbt här. Så man kan gå in och titta på bilderna. Både på vår hemsida och på Facebook och sociala medier kan man gå in och titta på bilderna. Men du, det här blir ytterligare en vybild. Vi tog ju en vybild åt andra hållet i soluppgången kan man säga. Och nu blir det en vybild till. Ja, hur tänker du när du ska fotografera fjäll, Lisa? Eh, ja det beror lite på förstås omständigheter och, och var men här eh, får nog stor storsnasen fylla upp nästan hela tänker jag. Eh. Ska vi dra en ram här direkt? Här, här. Eh, ja, ska vi, vi gå fem lite eller så vill du ha den här källbjörken här ja, i, ta... i förgrunden? Nej vi går fem lite. Mm. Och så kör vi ett panorama här också tror jag. Mm. Eh, här nedanför en bit framför oss eh, mellan oss och snasen här har vi en, en svacka ganska djup eh, svacka Och där eh. går ju också berget upp i dagen alltså det, det, ja. eh, det är snötäckt på vissa ställen och sen så går liksom berget det gråa berget upp i dagen om man säger det Precis, och ovanför den här svackan då så har vi ett ett barblåst krön, det är nog dagen där också om man ser en stenblock så där i nederkanten alltså längre söderut på den då. Ja. där går den ena kanten mm. och sen tar vi den andra avgränsningen eh, strax till höger om granarna som sticker upp i svackan eh, mot norr mm. ja. Så då har... har vi några vackra sådana där smala granar, fjällgranar i den högra kanten av bilden och i den vänstra kan vi nog ana någon tall där uppe på det bråsta krönet ja. och en fjällbjörk. Och fram till i bilden här har du då alltså det här gråa berget och lite fjällbjörkar och sånt. Ja eller? och så har vi myren här framför oss också då framför ja. den här svackan med tuver som sticker upp. Det är lite mer snö här än där vi var nyss nere ja. i, vid förra, på förra bilden. Ja. Och fjället som sagt, färgerna har försvunnit de här vackra soluppgångsfärgerna men man kan väl säga att det lyser lite gult i alla fall nu av solen där snön är, är Storsnasen är ju väldigt vindutsatt också som de flesta andra fjäll och vi står ju mot en sida där, inte, där det bråser blåser ganska, ganska mycket i alla fall ja. så vi ser ju alltså att det bara blåsta fläckar även på Storsnasen mot mm. det här hållet och det är ju ett ganska, eh, alltså är ju inte jätteskarpa så i sina konturer utan det är ett ganska mjukt fjäll även om, ja. om just Storsnasen är ett högt fjäll så är det ju ändå inte, det är, det är ganska bulligt om man säger. Ja då, det, är, det är ganska runt, det kan man säga, visst. Hur mm. mm. ja. mycket himmel eh, tar du med? Här tar jag med en tredjedel, en tredjedel av bilden precis som på förra. Att bli i himmel, alltså på äh, den vänmotorn. Nu ska jag bara kolla saken. Årets grutan. Ja. Äh, och sen har vi den här äh, lite gulbruna myren i förgrunden. Äh, så vi får med färgerna från den. Mm. Och sen en tredjedel äh, himmel från, från horisonten. Då. Snasen sticker upp i den här tredjedelen. Så kommer det bli. Ja, så kommer det bli. Och den bilden kommer vi ju ta här, nu. Eller du har redan tagit den. Ja, den vi, tagit. Vi, vi, kommer, vi kommer lägga ut den på, på hemsidan också. Men eh, ja, eh, alltså det här, alltså du är ju, vistas ju i fjällen eh, mest hela dagarna Lisa. Vad var liksom... Och har, du har alltid kameran med dig. Du upplever liksom naturen genom kameran kan man säga. Ja det gör jag nog faktiskt. Då har jag inte min äh, riktiga kamera så har jag Iphone med som jag, som jag använder och den är faktiskt jättebra. En mobilkamera alltså? Ja som, som, reserv. ja. som reservkamera. Ja. Så att, ja, oftast tar jag bilder när jag är ute. Det gör jag men det, ger dig det en extra dimension av att uppleva naturen och eh, också fotografera den eller? Mm, ja, det kan man. Ja, så är det absolut. Eh, ja, jag tycker verkligen om att ta med hem och titta på. Uppleva, man, man kan uppleva samma sak flera gånger. Lite så är det nog. Ja. Eh, ja, och det är också ett sätt att kunna berätta för andra och visa hur vackert där. Ja. Ett ja. sätt att Ja, ett uttrycks, en uttrycksform, helt enkelt. Mm, mm, mm. Ja, det har varit en, en jättefin morgon, Lisa. Den inleddes med väldigt mycket blåst, men nu är det som att det liksom har lugnat ner sig. Ja, det har faktiskt. Äh... Ja, det blåser ju lite grann fortfarande. Ja, det, nu kommer det men... en kassvind därför vi sa det. Bara för det, ja. Ja, ja men det är, det, är, det är väldigt fint och det är inte särskilt kallt. Så att trots blåsten så är det en härlig morgon. Ja. Tack så mycket Lisa Örberg. Vi kommer lägga ut dina bilder på, på vår hemsida och på Facebook. Så får man själv gå in och titta på hur, hur de ser ut. Och jämföra med hur man fick bilden i huvudet när man hörde dig beskriva den. Tack så mycket Joakim Lindvall också. Hoppas att ni inte är alldeles sönderfrusna. Är det, är det kallt eller? Nej men det är inte så farligt Nej. kallt faktiskt. Vi har ju bylsar på hos massa kläder så mm. vi har ju inte frusit, inte jag i alla fall Nej. och Lisa skakar på huvudet. Härligt, rutinerat. Tack <här> <här> <här> <här> <här> ska ni ha från fjällen den här morgonen. Jag ska Ida Svanberg hon skriver att i Haparanda har pärloglan ropat sen i december i 25 minusgrader. Spelgalen undrar hon. Rätt svar på förra veckans fråga var flodhästen är mer släkt med val än häst. och Den här veckans vinnare det var Britta Herbertsson i Lindesberg- Henrik Salin på Lidingö och Uno Järn i Axvall. Nu gör era öron spetsiga. Här kommer en ny tävlingsfråga. Vi söker en dykare med tofs i nacken. Svartvit eller brun men alltid med gula ögon- Namnet kan föra tankarna till så skilda ämnen som broderi, Harry Potter, stridsflygplan och oskväder. Syns ofta i flock i grunda vatten, vid kusten eller i insjön. Och den här trullutten är en hjälp på traven. Mm. Svaren skickar man till naturmorgon- snabela, Sveriges Radio .se. Man kan skicka ett kort till en vanlig brevlåda- naturmorgon 359 30 i Växjö. Och sms-numret är 722 50. P1, mellanslag natur, mellanslag och sen svaret då. Vi sökte en dykare med toffs i nacken- svartvit eller brun men alltid med gula ögon- Namnet kan föra tankarna till så vitt skilda ämnen som broderi, Harry Potter, stridsflygplan och oskväder. Syns ofta i flockig i vatten, vid kusten eller i insjön. Och den här tror du Lotten kanske är en hjälp på traven. Får ni lura lite grannar på? Vi har ju gottat oss eh, åt vintern den här morgonen men nästa vecka då satsar vi på den skonska våren. Fältreporten åker till Finja Finjasjön och spanar efter nyanlända fåglar. Hon har stämt träff med August Thomasson som är fågelskådare och fotograf och trots att han bara är 16 år har han redan hunnit se över 300 fågelarter i Sverige. Och så ska vi höra om de fascinerade tallprocessionsspinnarna, svårt att säga det där. Alltså larver som promenerar i långa tåg och som har pyttesmå hår som kan ge allergiska reaktioner. Vår reporter mötte Agneta Hallenfur som berättade om när hon råkade ut för just det. Det var nog fruktansvärt vad tid. Så jag rev, det gick ju liksom hål. Jag kunde inte låta bli. Nej, det var gräset. Och sen fortsatte det ner över bålen och ner och ända ner på tårna. Och sen började jag känna att jag inte kunde andas och det inte så... Mm... Ruskigt med små larver kan det vara. Nästa vecka är det. Nu säger vi tack för oss Naturmorgonsproducent Elena Söderlund, tekniker Bosse Karlsson, fältreporter Joakim Lindvall och jag som heter Jenny Banson. juval Ha en schist lördag. Hej då!